А від цього видовища сипонуло морозом поза шкірою. Відділ службової літератури вмістився в глибині бібліотеки. Обережно переступивши через канат, що відгороджував цей відділ від решти книжок, Гаррі підняв ліхтару гору, щоб освітити назви на корінцях книжок. Це йому мало допомогло. Облуплені й потьм'янілі золоті літери складалися в слова дивних мов, які Гаррі не розумів. Деякі книжки були взагалі без назв. На одній книжці була темна пляма, що страшенно скидалася на кров. Волося на голові в Гаррі настовбурчилось. Він, може, просто навіював собі? А може, й ні. Але йому здавалося, ніби від тих книжок долинає легенький шепіт, неначе вони знали, що тут хтось чужий. Щогось таки треба починати. Обережно поставивши ліхтар на підлогу, Гаррі почав оглядати найнижчу полицю, шукаючи якусь цікаву на вигляд книжку. На очі йому трапив великий сріблясто-чорний том. Гаррі насило його витяг, такий він був важкий, і під першим коліном розгорнув. Пронизливий, страхітливий вереск розколов навпіл тишу. Книжка кричала. Гаррі миттю закрив її, але крик не вщухав. Лунаючи на високій, Безперервні, оглушливі ноті. Гаррі позадкував і перекинув ліхтаря, що відразу й погас. Перелякавшись, він почув кроки, які долинали з коридору. Запхавши вироскливу книгу назад на поличку, Гаррі почав тікати. У дверях він мало не зіткнувся з Філчем. Філчеві бліді, нестямні очі дивилися просто крізь нього. Гаррі прослизнув попід простягненою рукою Філча і побіг коридором. А у вухах йому й далі відлунював книжчин вереск. Гаррі несподівано зупинився біля високої постаті в лицарському обладунку. Він так безтямно тікав з бібліотеки, що навіть не звернув уваги, куди біжить. Мабуть, через темряву він ані трохи не міг зорієнтуватися, де він. Пригадав, що біля кухні ніби й стояла якась постать в обладунку. Але ж та кухня була поверхів на п'ять нижче. Професоре, ви звеліли відразу йти до вас, якщо хтось блукатиме ночами. А щойно хтось був у бібліотеці у відділі службової літератури. Гаррі відчув, як кров відхлинула йому з обличчя. Хоч би де він опинився, Філч, здавалося, знав коротшу дорогу. Бо його тихий улесливий голос ставав дедалі ближчим. А відповідав йому, який жах, Снейп. У спецфонді? Ну, тоді вони десь поблизу, ми їх упіймаємо. Гаррі завмер на місці, коли з-за рогу вийшли Філч і Снейп. Вони, звичайно, не бачили його, але коридор був вузеньким. Отож, підступивши, вони неодмінно наскочили б на нього. Адже його тіло під плащем нікуди не зникло. Гаррі якомога тихіше став заткувати. Ліворуч від себе він побачив якісь прочинені двері. Це була його остання надія. Гаррі, затамувавши віддих, проліз у двері, намагаючись не зачепити їх. І зумів, на щастя, зайти до кімнати так, що ніхто нічого не помітив. Снейп із Філчем пройшли зовсім близько, а Гаррі припав до стіни, глибоко дихаючи і прислухаючись до дедалі тихіших кроків. Його мало не зловили. Мало не зловили. Минуло кілька секунд, поки Гаррі почав бачити, що було в тій кімнаті, де він заховався. Кімната скидалася на клас –